Vele kněze, Který přináší svůj vlastní život jako oběd a tím jednou provždy usměřuje člověka s Bohem. A v závěrečné kapituly tohoto dopisu čteme výzvu křesťanům: Proto teď i my vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Tedy Jiříšův běh se stal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 Vydrží a ti, kdo se dřív nebo později z routi vzdají a nechají to být, vrátí se k dennímu pořádku. Kdyby na se úplně to takhle není, ale podívejme se na to trochu blíž. Proto i my, píše, jsme obklopeni.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 Svědkovi, který nám mohou být vzorem, můžeme se od nich poučit. Svědkovi však nemusíme být nutně mučedníci. To ani ten apostol nemyslí na nějaké superhvězdy křesťanských dějin, na Jana Husa nebo Matku Terezu. On myslí na soupudnici, kteří nám předešli a nás povzbuzují, a v nich je oblak, v nich.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 Spíš se máme na příkladu jejich životů přesvědčit, ale jo, ono to opravdu jde. Tento oblak, tento, tento dáv světko nás obklopuje, je s námi na cestě. Tito světkovi jsou i v dnešní církvi přitomní. I Bůh je s nimi přitomen.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 neviditelnému publiku. Ne to zásadně se nezměnilo. Ty kamery, ty mobilní telefony míří ne na jiný, ale míří na nás, na členy církve. A je to hezky, že když dneska o tom budeme mluvit, jak se vyvíje práce v našem zboru, že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 Na nebeském internetě asi dívají lidé ty světkovy. Musíme se obávat kritiky? Oni možná znají naše životní zápasy, naše problémy. Budu mít pochopení, nebo po nás budu přeci jenom pořád vyžadovat nějaké výsledky. Co si asi Pratr Beneš nebo farář Souček na té nebeské tribuně budu myslet o tom, jak to s naším zborem dopadlo. Jestli tam sedí i základatelé zdejšího společenství a obrát si oči v sloup, nevím, ale vím, že tam na té tribuně nechtějí naši porázku. Fándi nám chtějí, abychom i my doběhli co nejlépe. A nejsou to nějaký chuligáni, kteří navštěvují stadion jenom pro senzaci, sedí tam zkušení lidé, kteří tomu běhání ve víře velice dobře rozumějí.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 Svoj životný úroveň, svůj životný úroveň, svůj životní úroveň svou reputaci. Co můžeme všechno ztratit? Otázka. Jestli nemáme to jedno nebo to druhé i odhodit. Chceme být křesťany, ale speneme do svého života spousta jiných věcí v domění, že to nějak to musí dát dohromady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 Ježíš nemusel na rozdíl od nás trpět, nemusel zemřet. Ale místo radosti, které se mu nabízela, podstoupil kříž. Nedbáje se potopu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Ježíš trpěl a zemřel proto, aby jako pravý velk něz mohl odčinit náš hřích a otevřít nám přístup k Bohu. Na Ježišově zápasu je vidět, že dveře k Bohu opravdu otevřeny jsou do korán. Takže stačí už jen přitěž odhodit a veselé běžet v jistotě, že nás vede od počátku až do cíle.